دید ملاوی دو پتیات ساتهی ایشادی طرید سنت که ست ایند مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان ایز دیمین چوک جنگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-104 ودا خلقو چ وتاوي او اختيار ولنه خداي ور کړو نو قیامت کې با حق برس بندگان وي ملائک دی یا پریان دي يا نیکان بندگان دي نغيب وي چې الله زمو خدای اختيار زمو نه پاره بجون کې ستانه ثوابل دوس نه بل ولي نه ها دمو لن خايده چې زمو ستانه ثوابل وليني ولوي الله مونږ به دي تسان غوي چې زموږ عبادت وکړي ادیت با څنګه ویچه پلانې ولي ونیست زموږ په لږه تیار بده کینو او ته په جندلې وبلسوکنا ولاکه مت تاتهم لیکن تا پی دې ورکړې وی دیتا وا باهم خپل ارانو دې دیتا تا و سره کړليو ندیته باد پیدا واست تاوله انعامات د دنیا ورکړو دی لانو م مشاران لرم نو باغې کې لري ترقی وکړه سرکشه ته ولسته حتی نذ ایریا کو فندو نصیحت وکانو قوما بورا او دا قوم تباکی دون کی ناگری تبا شو بورا تباکی دون کی خلق و تباو برباد شو چلاف نعمات اکلو عدید غلطا پیدا وغسلا دیه نسبت بل تاوک او دیفا کد اللہ دا ذکر نقافل شو از آخرت نبلکل رو گردانی اکلا فقد کذبوکم نلاب اعلانو کی خوا وسیقنن تکزیبو کدیستاسو تاسو پا دیبان دی <تصفيق> لام مضبوطا وكنا اوددي سهارا وتاسوتا ديو زمو سفارش كي ديو زمو برقرار رهزي نلاورتوي فقد كذبوكم چي هوستاو تغذيبوكم ادينه دروغ جنيه مونگوتاوستره عبادت ني ديوي ليه باغا قولون تاغا سوچتا وسوائه لاگي تغذيب دالوكم هوز بسكوي فلا تستطيعون واستاسو تاقتن إنه عذابه و لا نصره أنا إنه إمداده إنه عذاب أروله إنه خبر بطله و لا نصره أنا إمداده كل شيء هذا هو طاقة نشته ومن يظلم منكم أغس وكوش ظلم وكي إستاذنا ظلم ومشهوره معناه دا الشرك دا. يشرك منكم من قصيروه يا ظلم أر قسم شامل لي. چچا بزاسو کې ګناه کړې نو زیکو عذابن کبیره وباسو کوم هغه تا عذاب لوي تاسو په پیغمبر کړو چستا دا څنګه سپاتې چې قرائکه ابازارونه کې ګرځي نو تاسو وګورئ چې څومره پورې بیا رغل دنیا تا نو داږي دغه تا تاسو پیغمبر داګي نه سن آشنا کوله دي و ما قبلک من المرسلین انذريک لمغه مکهستان پیغمبران الا انهم لياكلون الطعام تغيب الصفطنو سوزبده مگر هغه چهوربه اخرا کو وانسو فی الاصاط او ګرځیدل بازارونو کې دا خو ويم کلو تجارتنا مهنتنا زکه تعالی حکم کلو کنه پکې ذکر کلو یا ایها الرسول کلوا من الطيبات واعملوا صالحا <تصفت> ناری په عمل کو نو کسبنا تجارتنا کراونه کو کل. وجعلنا بعدكم لباد الفتنه اگر زری دمونگا بعض استاد سنا دے فاراد بعضو امتحان واسمیخہ اتصبرون آیاتو صبر کروئے برداشت کروئے او کنا دے پیغمبرانو دے پار قوم نا اسمیختو ولی تو گریبے درازت پی خبرے بہت اورے مقابلہ بیکئی او دکان دے پار پیغمبران دے امتحانو ج باند د ایمان روړی دلی سره ملګرتیاو کې یا علی چې تاسو باید جې پ سره مال دولت و دغه سره بې د ټ نخلو د پاران دیم د خان شته چې چا سره مالشته او چا سره نشته نخپلوو کې لګیا انته خان دیدلته ک چکته خان دکر کوي دغ چې دا بیایاوه د قوونو په می کې عخت دی چې څګه دی خبره من که ایا تاسو خبرې روان آیا تاسو صبر کوی په عمرانو چې دې قومونو له خلینو خبرې اوري او سختې نو تاسو په دې برداشت کوی او کنه دا حدیثه فکر غلو الله رب العزه فرمایلو انی مبتلیک و مبتلومک مسلم کې حدیثو چیزا تا بانده او مزمیخ کم او پا تا بانده ده نور قام ده پاره پا قام بانده او مزمیخ تا بانده با او مزمیخ تو نرازی او تبم ده نور ده پاره سبب امتحان خدا از میخ اتصبیرونه چه و صبر که یو کنه وکان ربک بصیره وکان ربک او دی رب سالی دون که خلق ده خبر اترازات وینی ستا حال و تا معلوم ده وینی د دې اعتراضات یو خداو د دې سره د قران مجید زې په نورو ذکر کړی کله به وي یره مونته د ملایک راشي کله به وي یره مونږ خپل رب وینو مخامخ دې مون ترش مونته دی وای دا ذکر کړی د قران سره مخکې ذکر شوه اس کې دې شروستم راشي دا اعتراضات د دې هو نو د دوی یو جواب وکاو کته سوې چخواراک کوي یګره د دل په بارا بازارونو کې <تصف> اگر مال خبره کوي نه رمو وي وجه الله بعدكم لباذن فتنه بل ملائکه مبارکه سوال نداګي جواب وقال الذين اواه خلق لا يرجون لقاءنا چوميد نساتي زمند ملاقاته اخرت مبارکه يقين نشته امید نشته امید خو او يقين وي کنه دوشان يرام ته لکيږي ایمان او يقين نه نشته کنه نه امید نشته ذكرت إيمان ويقين نشتا ويقول <تصفيق> لو لا أنزل علينا الملائكة ولي نشي نازل علينا الملائكة أو نرى ربنا يا أولي نمين منك من رب أخبر منك رب أخبر ربنا ويقول منك جوابات كي لقد استكبروا في أنفسهم يقين اللي يقرد بخفل سرنك وعطوا عطوا كبيرا اور سرکشی وکلا سرکشی لویا لقد استکبروا استکبار خداو کو چتاسو سو کیه چې الله راشيو تاسو تو وین زان تاسو چکه په دې ګناګار ورسترګو بتاسو الله وینه اب دې ګناګار بتاسو دا کلام اوره تاسو سو کیه زان چون تمرا نسباتو کوو چې مر لقد استکبروا بیان پسه هللویا وکلا ا تا کب وره وعاتوا ذوًا كبيرًا اثر کشیو کلا غستاخی وکلا <تصفح> ندارمن بوله پرش نما ملائکه دی دوخه یوم يرون الملائکه قال الشوبونی ملائکه لا بشرا يومئذ نبوی ذیرے خوشالی ده قدروز منه للمجرمین هذا فرد مجرمانو ملائک بو ویني قداره خوشاله به نشي ده خوشاله د ذری په لې دو نه ښا بلکې عذاب په شکل کې ویقولونه ادیبو اوائی حجر محجورا حجر محجورا پناقوالو پنا, پنا دیب بیاد شغی کی اوی با چه من اکلو شویه پا من اکلو که دو سرہ حجر محجورا بنیی تو با بند دو سرہ زمانگ نہ بنشی ونگن خوال مرازی دنیاکی اقام با بلوانده حملہ اکلا دوگی و روتلو دعواز بیکو شو محجورا زمونگ از تاسو منس که ده پردرش بندش بمونگ مرازه <تصفح> چه بند دشه زمونگه چه ده ملائکوی نی تا غزور سبق باته یا چه حجرم محجوره <تصفح> چه تاسو ده بند کرده شه زمونستاسو منس که ده پردو ویلی شی. او بهتر معنی در چه ملائک بارتوی ویا قولونه ویای با ملائک حجرم محجوره حرام ده جنت حرام کرده شوی نون په تاسو بنده جنتو حرام ده زکر <تصفيق> مانا حجران که ده منعی پرته ده سنو ته نوان که زکرشیوخا سارو بیادول چه ده پنگ بانده حجران حرام ده بانده ملائک باتوی حجران محجورا حرام ده حرامن محرمون علیکم علیوم الفلاحو نن بتاسو بانده کامیابی او فلاح اگه حرام کرشوه ده تو دیبه داواز کی ام ملائک بارت داواز کی دا سوال قرديو دراز جواب وي حدیثو وي چموند خپل رب و وینو الله ويمون بولم راشه دار مان بولم پروغه واقدمنا عملو من عمل اور اوب شمغا او بر رسول ما ماق اغا اګه چې عمل کړل دی عمل, عمل. الى ما عملو من عمل اګه تجدي عمل کړل وي صالح فاجلناه نو بغرزو اګه لرا هبا انن ثورا دلا خوراورا په هاوا کې چې ذړه خوړه کړې شي نو بیا زغې صحيہتی نو دې عمل چډیر ځان کاولې هغه بده شي ذړه شي او تبو बर्बाद بشي داږي وجداوا جامې په اوسو خبر باندې وزن کیږي او خستکیږي یو ایمان ناخودي کینو مشدې کاله او کافیرو او دویم اخلاص نو کوم عمل کې چې اخلاص ني اریای بکی هغه تبو बर्बाद دی او دریم مطابقت د شریعت سره نو کجره نو نه د شریعت <تصفح> او د سنت او طریقې سره داسې عمل کارچا کړی ار سمري 나가 باها با امنصوری دعا قوارا وره په واکه بي پدې الله وي مون برا شو او قدمنا الى ما عملو من عامل څنګه د الله د شان سره خای دا ریده تراس جواب دیچه او نرا ربنا مونږ د خپل رب وین الله وي مون, مون برا شو عمل بولو ګور دی حال غدا ذکر شو مومنان دیر فکر مندو ناغی لبشارت ذکر کی خوا چه دا غی عمل بخبر ذیده اصحاب الجنت خاندان د جنت یوم ای دن بدغرز بنده خیر مستقرن دیر غردی په ذیده قراری کې و احسن مقیلہ اور په خیست دی پا ذیده ارام که مستقر <زی زیده دمیو <زی دا, دا قراری و احسن او اور زیده او د آرام مقیل دقیلولین علی په گرمی دمی تویلش نو داروستو ځکه کوي بیا یو باندې پدیمبر خوشحالیږي چې هغه ادا څه کې دمو کې چې هغه د اړ د آرام او د خوشحالی مدلته اګه دې وکړو او رښتوبوی چې اوسळे هر دمی په ځای خوشحالیږي لو خون دې او جنت خو بیا لري ہمیشہ د بارا کور دې نو چې ہمیشہ کورش په ډیر خوشحالی کنا مستقر زیدو قراری دا ورسلو ور دامي او احسن ما قيلہ ډیر ښه ستوګ نه دوسی دو اده آرام و راحت. و او راحت و يوم تدشقق السما وبالغم او بار اوس جوبه چوي د اسمان په اړيو وسره اسمان چکل او چوي شي نو دبر نه با وريز رازي نو وريز په شکل با یو سيزي او فستري میچ دیکې بدل الله خپل تجليات وی خصوصي نازل <سؤال> سره په ملائکه دې رضی الله تي او نزل <سؤال> الملائکۃ تنزل او نازل وکړي شی ملائک پر دو سره لګاتر مسلسل بره رواني او مقام محشر ته براځي کوم ځې مخلوقم راغونډي کېلته ملائک کوم رضی بل غمانه او وبسترینو چې موږ دې نه تعبیر په چتر شاهي سره کو یا حدیثو کې چې کما ما لبذرغ الذي يا غيايرغنيږيږيش داګينم دا مرادوي حديث ته ميراجو ويره کراګلي دي الملك يوم عيد الحق للرحمن بادشاہي په داګ روز باندې حق لري د پاره د رحمان چرډير د محربان داګ بادشاہي وایخه نو مؤمنان خو نه يريږي كلا يره د نکي مو امينان زكاة بعد بادشاہي د رحمان اګډير د محربان ها پیاراو او مصیبت کی بای کافران رستراغی ذکر کی دا قیامت پا روز با اللہ رب العالمین دیر زیاد رحمتو نی بیشمارا بینتی ها او سره دی داقا روز با دا کافر دا پارا سخته وکانه یوما علی کافرین عزیرا او با داقا روز با کافرانو بانده سخته محرمان دی خو دا مومنانو دا پارا خوا کافر <تصفح> خوزین او پر اخی دنیا کی کنا کاؤس داک دمرا دته عمل کوم زریعه عربیا کې ده هونه کافر دي نور دره پارا سختي دا عذاب دي مصیبت دي په دغه کې بوله ترقي کوي ويوم يعذ الظالم لا يديه دغه سختهونه مونږ ذکر کړي چې دی به وره وزانختي ځان بچي چې ټګونه وبلګي ښا او بار اوس چې ټګونه وبلګي لالم سالي الایاديه بقلو لا سبحان الله دا بل څول چې ټګونه نو کې دې چې د دې وایي چې بس پدې لاسه عمل نو کړې نو قرآن مجید چې کله د عمل زکه ورکړي د نبی ما قدمت یدا هغه عمل چې لاسونه مخ کې کړې عمل نه خو یا زده لاس نه دي مستور وو ده وګونو ده او قرآن مجید زکه وایي چې بلانس ډیر کار کوي که نه چې کله بحق بروس بیان کوي د بلانس چت کړو نو پدغه الله سبحانه و دې نه چې کله لګي قیامت وړي یقول الروي يا ليتني افسوس ماله یالے تنی تخظتم مع الرسول سبیلا افسوس چنو لمه د پیغمبر سره لار ماولې د پیغمبر خلاف کو ماولې په پیغمبر اعتراضات کول ماولې د پیغمبر طریق سنت و تصدق تل واستہزاء می کوله وقار د چذو سره ملګری شوی زکه چې ډېر مهربانه په امت نوولې ما راګمل کرتیانه کوله یالے تنی افسوس ماله جما د سر لاس اگرسته و او بلار ور سره و ان شوي نن بدې لګيای او چکونه بلګي فقولو لا سبحان الله یا وای لتا لタニ ای افسوس ته ما دره تبا شمو ز لم اتخذ فلانا خلیلا چنه می وی پلانې دوه سو پلان کې تبا کړم ما سره دوستی کوله پلانې نو نیمه نهخلي ته دی قرآن به درست ذکر کوي ته خو نوم نهخلي او <خوش> مونږه راځه وکړو دا, دا سمره افسوس خبره راکنه <خوش> چدا د پلان ملګری یا کولا چدا غوړه په تن له کې چې پلان کېو ډینګې څوک دې اګوره د پیغمبر سنت یې نه منل دا غوړه طریقې نه کوله لقد اضلني عن الذکر یقینا دو گمراه کړه مزه د ذکر نه د پران بعد اذ جاءني بسدې چراغ ماتا سمرا دې عزی... هذي کتابو اګړ کې کولی نژن زده ما خبره ما نه لوي لار مي غستا د دې عالم ز پرينه خودم ا راغلي نصيحت زمانه يرکو يا شروعه ز نه حته زمانه يرکو اګور ز ګمراه کړم دلل اضلني به سنت لدل اته قران بيان اوريدو ا بيان ته ګمراه شوي اضلني دې بويه ز ګمراه کړ وکاله ل الانسان خذولا او د دا شطان د انسان دو کو کوون کې پری نه دو ل در کې خ پروواقي برې نیمګړ لالار کې ب پری او دا ای کې بې پریي چې ته به بیاانهشي واپس کې دی ځکه واپېواله کېږونندده توب بر که نه دې به ترمرګ خرابي چې تو بهې تهسم لې نګوره چې ته د کار نمه خاړی د تا سره دغ میشته چې پ غمبر بهقیمت کوااز کوي یا کلیچو دا قومی دا حالت اولیدو چاگید اللہ دا ذکرنا اولی مخلی انکارکی نو پیغمبر اوازوک وقال الرسول اوی پیغمبر یا رد بی ایر بزمان این قوم اتخذو هادا القرآن محجورا یقنان زماد قوم نوولی دا قرآن بیارتا محجورا پریخود شوی ایس دا پیده نا محجورا بی پیده اگران لی رستو یخی دی بیارتی غرزو لی اور تعلق و سراننده ساتل نو یہ دنیا کی ہوئی او یا قیامت کی موواس کی چہ ربا دا قوم زمانہ دی دی دا قران نه نبر تو نیو مفسرین ذکر کئ چي او قران ما نه کوفر کولیو نه منللی نا کو کار ہجران دی پر ہودل دی دا قران کوبلی وسله قران ما نه لیم دی بیا دا گے بارہ کی کوتائی کی کو ریو خوا کا خبرہ تصدیق نکی دا قران ناغم اجران دے یا تدبر نکی با قرآن کی یا عمل نکی په با قرآن باندې او سالورم تلاوت نکی د قرآن پینزم د قرآن سیز دا کول او دا اگه تصحیح کول دا نکی بره نزده کی بسی معنا سره بسی طریقی سرا یا دا قرآن مجید نا اعراض کی یا دا قرآن مجید مقابلہ کی د دنیا له ويا ته حقير څه زنه اخلي نو وجه دا ټول پدې مهجورن کې هجران د قانون کې داخل کړه چې چا دا څه بس قانون یې پرې کړو مهجورن او کذالې گجعلنا او دا لرنګي ګرځولې نبی علی کولې من المجرمین د پاره د هر یو پیغمبر دشمنان چې مجرماندی پدې جرمونو باندې پوره دي قانون یې پرې کړې او ورو کاوټونه جوړې ده قانون د دعوت ته و كفى بربك هاديا ونصيرا او کافي درسته لار خدونکو امدادگار څنګه چستا له قوم قران بره او استه مقابله ته ولاندي رکا وټنه جوړي دا عربي نوم درته مخ ته ولاندو و كفى بربك هاديا نتو دافی کرم کا ستارب لار خي نو سره دې مشکلاتو د دې رکا وټنه چې بادل برسته جوړي هغه څړي په لار راځي ا امداد بور سره کي يادمان ديم وکذا ربك هاديا ونصيره حافظ ربث لاخذن کي او مددگار الله به تمام قصد ترسي خلک برو کاوټونه جوړي تا ته مشکلات جوړي او ست رب بتا تلارخي استا امداد ب تا خپل مقصد ترسي تبو مشن کي کامیابی کي فکر مکو ها استقامت تبو ضرورتي قران ب غره نه نو ته ګور الله به استا امداد دا سم رکاوٹو ندی جو کردی نقرآن و مجید رسطا غا ذکر کی او دا بعد الفرس اعتراض ذکر کی با قرآن وقال اللذین کفروا و آیا غسان جکافر دی لولا نزل علیه القرآن ولنازل نکل شد باند قرآن جملتا واحدا و یوزا باند طول جملتا طول واحدا و یوزا سم جنور انبیاء باندی دا اعتراض اوکر چدا خودی لگ لگ جوڑی رمون پر شک دی کدا رب کتاب بن ولیا غپکه سوچو فکرکه خو دی جوړی پخپل زما بدمان نشاکته ادا بپیوژن اغله وکنه نوکرانو مجید دغه جواب کی کدا الک هم دغه شانته الله نازلی دا قران یا مکه جمله سره لګی و احیدتن کدا الک دغه شانته ولې پیوژن نه راته الله وې چې مونږ د دې مقصد د پاره نازل کړي دا سره لګل له نوثال به تبیه فوادک چې ورتلنا هو ترتیلا انم گنا دل کڑے لوستر دل را په لوستو سره ترتلنا لوګ لوګم لوستر لوګ لوګم نازل کړي تاسو ګوره دی غلط مطلب غستري چې دا دی ولې لګلګ راضي لکه دی خدا مقصد دی نو صلی الله و تط مطلب چې نه دی بيدانه جوړینو نو قران چې دا مطلب ماخ لکهنه دو کې غ نور ډیر حکمتونه دی هغه تنګوره چې په یادولو کې آسان دي په کې آسان دي پیاوځي چرایځینو ډیر بوج دی برداشت نشي کولی چل غي اتنه برانل نبی الله سلام بو ډیر تکلیف وو بوج وو په ها او ویل چې په یو ځل دمو غر باندې نازل کښم باغه ټوکلي ټوکلیش دغه هډر حکمتونو ا چې لګ لګ نازلې کینو د خلقو سره شوق هم ډیر زیات دی په مینه کې دی ورته ا دغه علومم باسان نزدګيږي ضرورت مزبوتیږي ولې خلق به اعتراض کوي قران کبلک جواب راځي یا به اعتراض کی شکونه کوي قران کي جواب راسي دا ډیره بهتر طریقہ و, و دې غلط مطلب واستو ولایا دونہ کبه مثلان انا راځي داخلك تا ته یو اعتراض پره یو مثال سره ته Tale bayane ولایا دونہ دین تا یو مثال او اعتراض الا جنا بالحق مگر مون بل وروړی تا حق او احسن تفسیر و. او الہی استو ذاه تا تفسیر مون بل هغه جواب کو کدي اعتراض کي مثال وې مونږ به جواب او دا خلق چې دې تر ازاد کي نديري په خپل انجام باندې شوچي تخويف الذين يحشرون على وجوههم دا خلک دې دی باراګون کړی شي په خپل موخو باندې اله جہنم جهنم ته دا شر مکان داخل قودر باندې مرتبه والدي وضلوا سبيل او ډېر کومره حدي په اتباع د لارې سره ډېر کومره حدي د دیننا چې دا اخرت غموزه رنښتہ دا عذاب نه د بچګې دو کوشش نه کید دلایل و ریدل ابیاه مې ترا ذات کې بقوران په نبی نو داخله کو ګمراه دی او ضل سبیلا ګمراه شو تباشد دین لا بلال ن نمونه د ذکر کې د عذابونو د دنیا د تخويف دنیوي نمونه ذکر کوي دلایل نقلی هم دي بيان د تخويف دنیوي د پاره چې دا قوم نو توګه رسې چلو سره ورشه دا دریم بعد ذکر دری شپتهم بوري دې دهنه ولقد اتينا موسل كتابا او يا كن ورکل مونږه موسى عليه السلام لره كتاب او ورعلم معه اگر ذل مونږه دا غسر اخاوه هارون وزير رور د دو هارون عليه السلام مددگار سره بوجه چتاو وزير بوجه کوي کنه د سره سره کاو د مخ کې قران تا سوي قران په اوزلن اموس علیہ السلام کتاب پيوځي او حاصل شوته نو قال قومنا تو قو شو. شو. نور وحي نوغه ته شيوا کتاب باركي قوانين چاري ولا ورکه نو من خلق فقل اذهب د آیاتونو معجزات او فَتَمْمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا نمونگا تباک راغی پا تباک پولو سارا تدمیرا تبا بربادم کلو حلاکم کلو چه اس صوق تبی اپاتی نشوکا ناولی ذکر حقید ارس اللہ دو کتاب او داغد پیغمبر خلاف کلو اتاسون چسو یک رازات کیوینو پا پیغمبر او په کتاب اسم ری مخیز اکر گلو شپک شپک کنا وقام نوحن دوین او قام نوح عل قونن وحده سلام من هلاکه لما كذب الرسل کلچغي تغذیبو کو پیغمبرانو اگرقناهم من غرق کل لغی پیغمبرانو تغذیب کلو پیغمبر خو یاوو کومصلله ډیره پیغمبرانو ورڅ د هغه تغذیب وکنه بس ټول تکذیب شن اگرقناهم من غرق کلا قرآن مجید خو اختصار کینه نم څو کال اوته بیان شو او بیا د الله ترپ نه وحی الاله وجعلناهم للناس آية اگر ژولې موږ دې د پلار خلقو اېبرات واعدنا للظالمين عذابا الیما اته ارګلې موږ د ظالمانو د پای عذاب درنا کو او دریم ووعدا او یاد کويان اګیم هلاک کړو هلاک کړي مو وعديان وثمودا اثموديان واصحاب او کوی والا خلق خوندان د کوی <تصفيق> دا سوق دي نو یو کول نارې چې دای او قوم او پیغمبر او الله په غذا را او ن حالاک شولو بیا غمبرې بچ کو بیا او ف د ک کې چې د که ډر ساخې خلاف دی د اوفنو چې دا سووکري یر کېرو ماوانې دا او خل سره ده چې بر دای او قومو دیې بچپرسی وه پې غمبر ته لګې شو دغه تذبه وکو او مقابله وکله او بس هغې حالاک شو اصحاب الرس خواندان خاونان د کوي وقرونام بای نظالک کفیرا او پیلی پمین صدیق دیری در طول مون حلاک کلی وکلان ضربنا له الامثال در طول بیان کلی مونگ دیتا مثالنا وکلن تبرنا تطبیرا ودر طول حلاک کلی مونگ بایل کول سرا دیتا بیانم کلی نمونی متذکر کلی وداعزا وچی نیمانی لنبس مونتبا کلی او یا کینن راغلی دا نوکیواله باغ کلی دی چې باران کڑشه او باران باد نا کار باران په ده دا کټ السلام قوم ذکر کړي نا درم سموديان سلورم اصحاب الرس بنزا او ولقد اتو علی القریه ده پیغام سپاک قوم نه وتا ذکر کړه جدي الله هلاکل ا فلم یکونو يرونه عینودي چه وی نه دلرا داخلہ دې ته سوچ نه کی دا وینې نه بلکانو لا ارجون نشورا بلکې دې امید نه ساتي د پورتکې دوه ته کې قیامت بارے او ایمان نشته په قیامت او پورتکې دوه باندې دا هیڅ څه چې دې واقعاتونه ایبرت اخلي ایبرت خلاص او کغه لږه د اخرت بارے کې ایمان وي داګه لپاره تیاری کې فکر و سره ادا رسول دې استانه کله دې کې یقین وي مدې وستا جن بوته رسولت نه انکار کو زجر ذکر کې په انکار در رسالت باندې وای دار اوک اکل چ دیو ني تعالی را کی اتخذونک الا هو ذو دین ني سي تعالی را مگر پټو کو ا هاذ الذي ته غټو کی الله رسولا سره لګل الله پیغمبرو د اعتراض کې د استهزاء چې خداغه پیغمبر دې چه اللہ را لے په پا در طول ملک اسم <سلام> رخ کلے امالدار خلقو لوی نو اگی پاتی شو او الله غورکانو یو یتیمی د دے کار دے پار احاظ اللہ دی باعث اللہ و رسول دا غصر چرا لے الله اللہ پیغمبر او بے خاندل استحضا بے اوکر چیر برسوک با نو او بیا بے اموی چیر نور عرص چیدی بائی خبرو کی انتہائی اثر دے کم کلام و کم تقریر و بیان جی که ناغی که انتحایی سرده تیرلویلوی خلاقی و خویول او حیران کلیدی چه داسنگا بیان دی داسن کلام دی اگوروی پا مونگیو مصر کلو این کادل یو دلونا جاکنم نزدیو نزدیو دی چه گمرا کلوی مونگا ارولوی مونگا عن آلیحت نازموند آلیحاونا ناغی نرالونا موڑ کلو لولان صبر نی علیاء بچری مونگا صبر نو دخوا په موځان کلککو او ری پې چې کار غخواو به نه آزونه دا خبره به اختیار د خپللو راټینله خوا زور کې مونګ را ټو ک نو مومونګمللو لر د خپللو لیه او عاالله د چې بپشي زر د چې به شي حونه العزده کله چې دی وې من اولو صبيله چېڅوک دی ډیرر ګمره هد دی نه ته بهپتهولېکن نه ی او په غمبر ته نسبت کې که چې دېګنه باغ پله وړې دلې موږ یو مغولو اللهو دا بدی ته معلوم شي چې څو کولې دلې لري د دینه اسوګم راه دي جتا سوو کنه پیغمبر ته نسبت کړې دی نه یقیننه دا قوم باغ پله ګمره او ښه تسلله تر کې نبی عليه الصلاه والسلام ته چستا سخي الې خلقت ته هدایت کې دا دې چې دمره اعتراضات کې پتا ونه دا خبرې کې نو دی پوکیو دی تلارخی ارا آئیتا آیا سوچ کردی دیتا آگا صدیتا من اتقادا الہا هو هوا ہو آگا صدیتا چنی بولی ایلا اکپل سوکو هوا ہو، اکپل خواہش گورا دی بند پڑکی چسرازی او غلطی ایسا تو خواہش ہوئی کنن خواہش نو دی اگر ایلا اگرزولی دی کڑیو گوختا نو دا گٹھ راوالا لنکھو لینا مینرہ سفادا دی عبادت بک له یو نه ماناله <سؤال> نو دا پرهدا لګي بلراواله نو بلراواله دا ګرځوازان سره دغه تعظیم خدا خدا غوخ مشرکانو جاهلانو د دې وخت کې کوم دی نو ګورم په درنګو قبرونه دي اولیا دي ګمبته نه نو یو تر پروتیا هغه اړتې او چې اونشي نو جوړاګه پرهدا هغه توکارې ګا زورنه توکا ابل راشد بن نو والا داغه د خپل خواہش تابع دیارې نه په یو ځای دا و درا چې خواندونه کې داغه نه اعلان کړو بل ما نه و درا نو ستاره خپل طبيعت کار دی الله وي دې سړی دا و غوړا کنه ای تقاضا الها هو هوا خپل خواہش اعلان ګرځولې اج خپل خواہش ورته سوې نه غا کوي نو قران حکم بیا مني نه نه اج خواہش ورته سوې کنه نو دی ویار دا زموږه کراګل دیو دا به کول غواړي کدا و نه بیا به راته مو پېتا جره بکل دا خامخانا ترسي وزيرا نه اضا ان د تکونو عليه وكیله آیا شیبه ته پد باندې سیموار تر دې سیماریه غوسته شه دا ورته وکه نو ته سوچ پيو کې خبر او مې اندح سبو ايده ګمان ان اکثر هم اسمعون یا او یاقلون چې اثر د دینه او ری یا سوچ کوي ته سوچواله انهم الا كل انعام نرضي مگر بشاند سارو بلهم ابل سبیل بلکی دی ډیر گمراه دي دیننا نو سیلاله نه دي ډیر گمراه موبستر ذکر کېنا ساروی په خلادار شعور شتا چې د خوراک دی او ته معلوم دی څه پران کې ودريږي خورتا یا چوبکې یې نو دندې تدان راسي دغه شان کرا پره یې دې اورا زنو لزان دار چې دا کور دې کو کوی مخه ته ونیه اش پهلن بوږیږي لار باندې او دی دا سوچ او شمیرم نشته چې کوم یو ذات ته شمول رزق راکړي ذات ته مونږه پیدا کړیو امو باندې حانات کړی دي ناګامونهای مې حقيقي او مالک حقيقي هغه دی نه پیژندل نو سارو نه املا ند شنو ساري خوراک کینو کارون کې ادیل رزق الله ورکې او ورته عبادت نکې دلائل عقلیه ذکر کړي ده تو ان غلصو دا اده د پاره د دلایل ذکر کئ چکه انسان دا چې ته ساروینه ځان لاندې کړه سوچ او فکر وکړه کس لا یو کړه خپل ځان او توبې وستا توحید تر اغه الان درې لار عربیک ته نه ګوره خپل رب ته کئ فمدذل سرانګي راخ کړي دې صوري سرانګي یو گد کړي دې صوري جنوار نیختله په ملک باندې دا سوري ښا کیا راخلاله شي انو هغه دلینو داغه وخت د سوری نو کالا غختي نو ټوله مابېدا څخه پرېږو بلاو شا کژر خوال الله لجعله ساکنا نو خا مخا غرزول بیاودي اولال پسې بولار دکشان پسې ده بنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا بیا غرزول دې مونږ انوار په دې دلیل او نخا شنو روح جنصور دې پسې اوسلي نو دونه شاته د دیوال شاته دې پسې پاتشي او وسيو اگر چاک چاک کی اگر تکڑی تکڑی کی درم دلیل اقلی سو شو شمس نوارت او گورا اللہ پر دلیل گرزولی دی نو داگر شانتی پا دی ملک باندې یو وقت کې دا غفلت و دا جهل سو رہو نو اللہ رب و د عزت و دا پیغنبر رو لے کن نو بوت نو غفلتی ختم کن روزی پا دی بایی خواگتیر لوی غفلت اگر ختم کن صننت عددنا ویلینا قبضای یسیرا بیاقنا بیا مونگا راخ کو دے سور لالا خپل دان دا پخلو لګو لګو سره قبضنا هو رانی سوی زان طرف ته لګل سحر کې چوغوره سور بهږي او چې بیا انوار حرکت کی رو روزیږي ناګه طرف ته مقابله کې رسول رالاندی کې اصل تر وجو کې جوړی تر غونډی داری وستس نو دا راښین ته انسانان نوندي الله پیدا کړو د دنیا کې اخر کې وخت په اصل تر اوجو کې انې الله ته واپس کیږي اس بعد قیامت هم پکې لري او الله غزا ته جاللکوم اللیل للباسا شګر سولر استا د پارش جاما سپیدر لګرزو للباس ان جاما دا درېم دلیل عقلی دی سمره لویا پاردا په پراته ده چې شپشي کنده دشمنان وبښ کې دې شه آو دا ارام دا پاره دا صباتا او گرزو لیده خوبو دا پاره دا ارام سلونام دلیل عقلی چستا ارسم را بدن ستوری او دماغ دی ستوری و چطه یو ساعت خوبو کی نطوه و البدن مش وننام صباتا از دنیا دا کسبو دا محنت نبا را جدا شه را پری صباتا و جعلن نهار نشورا او پینزم اگرزو لیده داروازه دا پارا دا pore do cha taw garze kasa bo kewle khod de kire da mai no pa sa da ma pa da ma che ban da pruti pa sin na de dir kharabi gi cha khod de ko aram hasil shora hat mus uz che kasa bo mehnat ko khar no shoran na da gshan pa de duniya ban de yo ti ar pratwa spa wa allah rabbul izzat pa دغه شنده خوبه دنیا کې تشغفله ته خوب نو کله چې الله رب العزت د نبوت رانان واست قرآن راولېګ نو خلک بيدار شه زه به ویخصه آسیدل او هو الی الله غذاته ارسل الرياح شرالگی هواګانه بشرام باندې اداه رحمت زید لرون کې مخ د رحمت داګنه دښ پغم دلیل اقي وانزلنا من السماء ماء طهور ارانا ذلومغا دبرنا او پاکي اپا کاون کې طهور داون دلیل عقلش 12 نو وره پیژره کنه پاکي او بو وسم د الله رحمت شوره دبرنا وريګه ما انت طهور به بلده تمهتا شمونغا ځوندیکو بده سره هغه کله چې مرشوي لري بلده خار اغا کلی چا غبل کول مر صاحب کې نو او سر صاح پروتو ګرمیوه تاپو د چا هیڅ همت نو لنحي به نه دې دازه تعرشو دازه خوشاله شو دا حسن دلیل عقل له ښا پیدا کړل غلیه پیدا کړل میوه تازه ګلونه پیدا کړل تازه شګنه پدې سره اجوان دیش او خلق مو سره تازه شو او اس کوم مونږه دا وبو مې م خلقنه چې پیدا کړی دی مونږه ان عام او اناثي كثيره ساروي او خلق ډېر ورغه حشرات او بټو ته پیدا ورəsi خو زیات تر دا وبو ضرورت چینا غره دی چې ساري او انسانان د دې گزاره قران ونه ونه کو گزاره زکه کولې چې هغه الله سپېته په ټاکت ځلې بولې لاری څوک گزاره کیږي وګړه نه چې سینا راځرو ته دا نه هم دلیل عقلي دی څو وګړه ساري هم پیدا کړی دی پیدا کړی دی هغه نور پکې راغله ميم خلقنا رو ټوله باندې وبوز کو تا کو انسان عقل دا مني کنه چې وبوز کلو دی تا دا چا په دې کې دا سارا چول دي الله رب العالمین نو ول راغې نامات او برکات دبل چانه غواړي د ضرورت خطون لګې د دې باندې چې برکاتون ول ذات الله دې په دې باندې پنځلس دلایل ذکر کیه خپل او دا د دې ځای موږ واست مارل سو پاو علیکم ذکر شې دي ها شپږ ذکر شې د مخ کې ولا قد هم هو یقینا اره اره مون دا بار بینهم پمیاست دي کې صرفناهو مونږ یې اړوړو او خوازو یې امیان ذکری یذکروا دې به اړتیا عبارت واخلی چاته لګو کوباران چاته ډېر کوباران او چاته یو باران لگ او چاته بل ترته سره ربنا ہمیں لګلګو شي او به ځای کې لري کا سره سره وش دا الله وي زمو په اختیار کې لیکن مخلوق و کی ترقی کنه بزرو سترګو ګوري اچاغنی وختونه نگیږي اچاغه غوړینو او شي نو اړو راړو یمنګ ته سروپکه د بلچا نشته کا ساده سرلنا الا کوفورا حسن انکارو کو اکثر خلقو مگر دنا شکرینا مگر د کوپرنا دار سن منی هو ورنا شکری بخا ماخا کی تاګین انکار نکي د څومره لوی افسوس ته به خلق چکنه د الله د شکری خبر راشي نبی اپو کني انور د عرفنه با انکار کي او سنا شکر یذاللا او دا موږ هغه مخامه خاتې الکو پورا خلاف کول دل الله د دین نو زه را پیغمبر ته فکر راته پریشانی راتلا نو تسلله کوي جدا وختونو یوازه لګله د ټولو عالم ته للعالمین نذیره کز مونخه خه وی نو ار یو کلیکه ار یو قوم ته با لیکلو اول شینا لبعثنا کژرح خه لمونګه نو مونږ با لیکلو فی کل قريه پاهاری او کلی کې ارون کې فلاته تعل غافرینا بس تخرم اوره ده غفرانو وجاهدهم به جهاد کبیره اجهاد د اوسرا په قران باندې جهاد دی دا او ته ملي اسکا بیان کوا د قران تل وی جهاد دی د اصلاح کوا اسمره چې د قران خدمت ته لاغه بده وی جهاد کی قلم صحیح کجبه سره ای کنه نو تصلیرا چې هم باندې او اریا تبا دې غو نه توم د ټوله په اړه دې غلې چې تاسو شان خلکو د تخکار شي استاذ موارسه دا نذیرن چې ته بیان کاوه اخو دې تم وګوره خل قومنا لايا لا لسن دليل عقل به والذي الله غذات مرجل بحرين چروان کړي دو دريا بونه هاذا عظم فرات دایو خوګ دې تندما تا اونکي و هاذا ملحن اجاج خدایو ملګین دې تاريخ و جعله بینهما اگر تولیده بمینس ده دیدوارو کی بردخم و حجرم محجوره او یا مانع مضبوط و حجرم مانع محجورن پناه پت یا مضبوط و ردو دریابونی روان کرده او فسترون داقی باره کلی کلی دیم غالباً داقی اندستان کی چیو دریاب ده دی او دیوزاینا تربل زی پوری سدیر لوی فاصله ده <laughs> د ارکان نه تر چاټ ګام پورې کو او ب کې چې دک وګورې د دکششانې یو ای رواندي می کې صرف ی نری پرده ده یو ځای کېږې نو طر روان پورې روانديلیشي یا دغه در ابونه دي یا نور نوردي چ کې یوخوا تو رو بواله د بلخواپواله راسپو والله خاموش دی پای کې ک شت او تو روواله ک چپې د ډیر انتې ه خطرنا کې پورې چې چپووووی اگا طول چپا دی سپین دریاب تراشی اپا که دا په پا دی پرتی اگر اگام خلط کی گینا و سر دا کی گینا گردودی گینا داد دا الله قدرت دی <تصفح> بی ادا ام زکر کلید مفثروی چه ما بازه طالب علمانو نوری دی <تصفح> چه دریاب مونگو لیده دا چه داگینا دا دو نحرو نراو تیری بار نگو را یاو خوک دی و بل تریخ دی یا دریاب در نراو تیری <تصفح> <تصفح> پدی اینمونبا تفسیونو کې کارکی چې دا کاره ده الله د قدرت دیلدي او خلکولیلی د خپللو سترکو باندې سپټ په خبره نه ده بیادا و چې دا خبره خو بیاو مننی اووااض ح ورته چې د دو د ریابو په میان کې و ځای راغلی دی او را مکه ده نوم د یو درات پهقببل باندې را وړ نه منې ل انتظای دی او زور نه کې خو بهتر او غوره خبره راجح ده اوولله چې اویض روانې دي. مګلې شې وی دیو بل سره ال اری می اوس دا, دا, دی. دی دا, دا, دا, دا, دا یو مانې او د لا د حکم چې ری په یو بل نراول کناول نن خلک کې یو خلک کې نه یو بل سره دا الله رب العزتو د قدرتونو ندیکا مارجل بحرين دو دریابونو جوړ روان کړي د دغه شانته مانوي دریابونه به جنې حق او باتن دی بل سره روان کړي یو ازبون فراتون خو دې وطن د په ماټيږي ال او ترخه اماس کې یو پرده ده نو هغه تر قیامت پورې روان دي یو سلسله په دنیا کې خام نو ستګوره کنه کوم یو پکاستا واخله او هو الذي یو لصندل الله غذاته خلق من الماء بشرا جداګلې دوونه باندې فجعله له ثبو و صهره وازګر ذلیل داګله پار نه تاب اوسګر غني یو سات کې دوبر اغیل الله سمر شان ورک چې باندې ته جوړ کوه پاګلو په فهمي پورکو نو یو اخپل خانه دانده اخپل والی دا آبول یو لرشتاو کلا صحران نو اگه سخرگانه ولجو لکلا یو خواده با ساس کتاو او آبول خواده انسان د دوم را عزمت یر دا یا اختیار نشتا و یعبدون من دون الله ادي عبادت کوي او seva dalana مالا ينفعهم زاغه سوچ پیدا نشور کولی دي لرا ولا يضرهم ان زر ور کولی شديدا کدي نه شو ور کوي اكو ولو کې نو څه اختیار کې داغي ضرر نشتا كه يعبدون رد شرك فلعبادت وكان الكافر على ربه ظهيرا يومنا ده کافر ومقابلہ د خپل رب کې ظاهرا مددګار د شیطان <تصفح> چې د رب سوق مقابله کوي کې شیطان دي جنات او یا شیطان دي د بندیانو غره دي چې اوفر ملهږي کې الله یې نه اوځي وکانه الکافر علی ربه ظهیره ده کافر خپل رب باندې شک اونکي د خپل رب دینو قران ته شکړه او دغه په نور خبرو کې اختش شرک پکار اونکي <تصفح> د دې مسلې لپاره الله رب العزت ویلو راهنموغان را لګیل دي اخري محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نيوخوا نه دا شي د بیان بل خو اجازه ترلاسه د دین نه چا انکارو کوو رب رب ته شک وکړه او ما رسول ناک الا مبشر و نذيرا مگر زهره ورکون کې ارون کې دلته کې د ذيره څخه ذکر د سورۃ پاول کې چویلو نوال تا کې هر ابیوسې فاس ذکر کړل ليكون للعالمين نذيرا لهلي زکه دې صورت کې زیات تر داوې خلقو ذکر دی چې اګید الله د توحید نه د رسالت د نبی نه ادا شاندې قیامت او د صداقت د قران نه منکیر دي داګې له دې یاره ډېره ضرورتونه نذيرا نور سپاد پد پیغمبر دواړښت مبشرون ونذيرا چکه مونږ نن کې یګې له او چا څوک نه مونږ له بیا ورکه شعبادتك غير الله قل ما اسألكم عليه من أجر هو يازن وعلم استاذنا فأنا نحن سأجر من الغفت <تصفيق> تيزورك النبي عليه الصلاة والسلام دعياتك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أو قل ما اسألكم عليه من أجر سنوالا استاذنا فأنا نحن سأجر إلا من شاء لكن أغسلك أن يتخذ إلى ربه سبيلا چه او نزیخ پل ربطه لار نزورت لار خیم زماعه اوز ستاسو ندقه چه بس سهی لار بس روان شه چه سوک حق لار خوخی او نزیخ پل ربطه او ده اوکلو بس داسشو لکماله چه اجر راک بس زماعه دقه اوزده چه تاسو خپل اصلاو کې بس سهی لار روان شه نور د دنیا بیسه همه ستاسو نده بخته نسنگه چه دای آجون را تیزه دی او تحذير ورکی پیغمبر لره چورہ سوال مثلا بلغه شان ورپسی وتوکل علی الحي الذي لا يموت او توکل کا باغز چ جون دې الذي لا يموت هغه ذات پنا پن رازی توکل هو باغز اتو او تو باغز توکل کې چاګه پکل جون کې اختیار نشتا ستا بار او اعتماد دې بلایز جرب پنا رازی واسبح به حمد اپا کې بیان وداګه پس پتن وکفا ربک وکفا به بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا او چافي دي باغو او ګناو نو د خپل بندګانو باندې خبردارو الله کافي دي چې بنديان وګناو نو تا معلوم او خبردار دي په هغه نو دخلو اعمال مناسب بل خلقنا سزا ورکی او بدلا ورکی الذي خلق السماوات و الارض دول سم دلينات ذکر کیخه اغزاد جا پیدا کلی دی اسمانو نوزمکا وما باینا هما اسیچ پامیانس کی دی فی ستت ایام پاندازا دشپا گرازی که تفصیل مخ کشو سورت عراف کی ثم مستوی علی العرش بیا اللہ قائم شو پا عرش باندی سنگ چه زمو پی ایمان دی او نور لتن بباکی نکو کنی بیا گناہ گاری کو سنگ چه فیصلہ دو امت علماء او دککوا اررحمنو اغام احرابان ذات تی ف ال به خبره تپکه دغه باره کې دپ هزات نه خبره داغه جا تپو چې رحمن پ ور تماملوې فپوکه دغه باره کې خبره یا دا مع ف ال به سوال کوه داغ نه خبره داغه سته حال دا خبردار د په مخلو وختې مو که نه چمننی تملوم دی او خبردار دی د داغ سوال کووکه س غواړ. <تصف> او یا دغه معاف ال به خبره دغه باره کې چته دالیمون د دا خبران نهتهپوسو ک چې دغه تعریف د تو کې د رې پتونونه را ته وي چې ایمان د تازه شي او زرو د خانه شي نو تک دی مشرکان جااهانو جاهلان نودی تا رحمن نو پ سپهږي د خو چې تا ته ډیرر صفت کې نو سبوي چې او که نه داغه د پااره ډیرر نازه وول شته او برخې له ورکړي کارونې تهال کړي دي نودی به تا سره باندې پتونه او لوی بیاې. تدا هغه جنت ابو زکه جگہ توحید بوې چې د څه په دته ذکر کی نه پوهه کې خبیر نه ټولو نه لوي په آزاد خو الله پخپل دي دا قرآن وګوره بیا په انسانانو کې لوي فوا اغه نبی عليه السلام دي نو دا هغه نه تاسو بیا صحابري داغي اقوال تو ګوره بیا تابعین نو بطری قسا تابعین ائما علماء موحدین داغینه تاسو کا توحید باره کې او الله بارک و اذا قيل له ارګله جو ویلې شي د دې دا چې سجدا وکړو رحمنن ته قالوا ومر رحمن واې دې چې څوک دې رحمنن رحمن سړي عمر رحمن موږونه په دې نه څه شي دې توبه ومر رحمن دا د مشرکانو حال لما تامرنا آیا موږ تاسو دې کوه هغه چا دا هغه ستا دې ته حکم کوي مونتا وزادهم نبولا ازيات دې ستا <سؤال> خبر باندې مونږه خنه پیژنو مونږو د غيا رحمان پیژنو د یم امين خو سائلمي کذب به اته ترنو بوته وای کله و ندان تا کې قرانو مجيد دی تا د رحمان तारीफ خو د علل ذکر کړل خدای عبادت الرحمان ذکر ورته کې چتا زو خپل رب نه پیژندل رحمان نه پیژندل نه پتا زکه سمرا ناکاره صفات ني او چتا پیژندل د نور شلاني صفات غوړا ښه دی سلام علیکم کہ تراخرا پورے داود ذکر کړي دریم زلبان دي او طاری باندې دا لائن داول نو شروع دي ناګه سلسله جاری ساتي او بیا صفات د صالحین او تبارک الذی برکاتو علیه غذاتو جالب السما ای بروجا چې پاسمان کې بروجونه تیار لسم دلیلات بروجونه پیدا کړی هغه مضبوطه کلاګانی چې ملائک پکې نښتې او کوي یا بروجنا اگر منزلنا دستورو د پاره چې مقرره دي ال مهمه ات والا بګمانه پويږي او بروجنا سوک تمرا دا دالس فسه اخلي د اسمان الله رب العزت شان خو بروجن ویل شي لو لو مضبوطو ستورو سیارو ته وجعل في اثر اجرو و قمرا اگر ذول د بل اسمان کې چراغ <شراق> او سپگمه روخانه سراجن نو ریاد که ذکر ویده او رنان او حرارت دا پاقی راجم دی ذکر ویدیوه او سپگمه روخانه دا سوار لسم و هو الذی حند لسم اللہ غزاتی جعل اللیلہ جگرزو نیدش و النهاره او روز خلفتن یو بلپسی خلفتن یو بلپسی چه بدلیگی را بدلیگی جواب البزیر رضی کنا لمن اراد ذپارداغا چاچے اراد کی ایا ذکر جگا ایبرت اخلی او ارادہ شکر یا ارادہ کی شکر گزار ہے چا شکر ادا کی رب کر نبی علیہ والسلام ویلو حدیث پاک کی رازی ان اللہ عز وجل یبسط یده باللیل لیتوبا مصیئ النهار و یبسط بالنهار لیتوبا مصیئ اللیل الله رب العزته لاس روغت کی د خپل شان مناسب د شپې د ډېره بار چلوزه غناونه کړی پر ځ الله عطا معفو کې توبه او لقبل کی او دغه شانته دروازه لاس روغت کی د ډېره بار چرسپې اچان غناونه شوی نه چ الله یې معاف کی سمن الله الرحمت يرکن دا پیند لسم دلیل عقل یو ااو پاول کې ذکر کلین تفصیل انداز یې 22 دلایل دي دین ارستو دو عباد صالحین جنیک بندگان دی او داغی تعلق د در احمان سارا مهربان ذات سره داغی حکم منی نو داغی صفات ذکر کئی ترشل و پوری. او بیا غیل بشارت ذکر کئی او آخر کی مختصر تخویف نو سرت اختتام کئی و عباد الرحمن الذین او بندیان د احمان او خلق دیم شون علی الارض حانا چ ګرزي پزم ک باندې پاجه با زسر هاونن پاجه سره دا سرکه ش خلقو بشانتي تکبر لوی نه کوي او دا هاونن او سرین دام وي چې ځان یې لکه دا نانا است خلقو بشانتي نه جوړو بشانتي اونره جوړ کړي چرورو ګرزي نه عجزسان له او صفته اگر کدي چاک چاک ګرزي اوړړړ قدمونه اخلي څنګه دا نبی الله اسلام ګرزي درو خو کتبغوري با اجزه بگرده سرکشی و ظلم و زیادی تکبرده بناکی هونن مانه داده جم تیری پا خطریقی سرا د شریعت موافق او جویم سفت ویده اقا طبهم الجاهلون او کلا چه مخامخشی دی سرا جاهلان خلق او خبری وسرکی قالو سلاما نوائی دی سلام دی پتا سلام او خبری ور تکی دی سلامتی بغیر د جنگ و دی چیر نا سلاما صاحب سلامت خوشاله کی که چسیبا څنګه چلله سلامت قالو او سلاما مفصل ذکر کئ چود سلامت یا خبر کی د جنگ او د چړ خبره نکی دی ونو سره جوسمره چړ کئ سمره سره خبر یو کده نو تمرا نو رکا تر وانیګ نه بس بمختصر الفاظ وکئ او د سلامتیا بدزان بچکه اگر تو زه چړ کئ د خبره ته د لزان ته زه جوړ کو راګبیا کنسلو کییا بسوي نو تاسو ر بیا یې سنشي کوله بیا گزار کئ نو کته زراړو چیرونکو ځنګو کینو خلکو په داو باندې جاهل ناپوهه سره د دین جاهل نو اخلاق داری ځدان ته اوسات نو وای ورتا خبره د سلامتیه نو ځنګو د چیر اور د مصیبات ولذین یابیتون لربهم اگر خلغلی چسپه تیرې د فلرب د پالاسو سجدا او قیام پس سجدا او قیام کې دروازه چګر دی ډېر پاجازه ده هر شپه تیرې د لمدا سړي چ قیام دی اولی روکو نه د سجده او د قیام باندې انسګر کړي یو سلام راغله مرصکه عبادت کې د خپل رب چپایې کې بهتر سجدي سجدا او قیام اول دا چې مخ کې د مشرکان مبارکي وې شکل و توویلی شی زیر رحمان تا سجدہوکے نو دیوی مونگا نو پیجو نو رحمان او دلته چه مومنانو توقوری نو ٹولش قد اللہ پو عبادت کی رحمان تا پا سجدہو کی تاریخا اپا قیام کی او خلو رب والذین یا قولون او خلق دی چوائی رب نصرف عنا عذاب جہنم اے رب لرک زمون عذاب دی ان عذابها کان غراما یقنون عذاب دی جہنم د کارن غراما دی صح او دی ان خطن کی غرامن ما ان خطن کی مجرم pore الله مونږه ته بچو ساته اولاد مفسرین دا وای چې دا مطلب دی چې بده خلقو کې عجزی دي او یارا کی د خپل رب نه دا نه چې بس اتره کا تهجد وکړو او بهغه جنتی شه اوس بده نه یارا کی د عذاب نه دکه شانته نا نا فریاد بکی چی اللہ عذاب رانواره گناهگاریو کمزوریو او دا شان دو ایمهو یا دا نور حق برستو چی عبادت بیو کدش پی اب یا بی فریاد کو جلل بی چی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق و عبادتک ستاچو سن معرفت تی اللہ مونگو نکلیشن ستاچو سن عبادت پکار تی اللہ مونگو نکلیشن مونگو تا دا جزی بی بکی خواب اِنَّا سَاعَتْ <تصفح> مستقر وَمُقَامًا یقیناً دا جانم دیر بد زیده زید دمی او زیدو اسے دو مُسْتَقَرًّا دمی دا پارا خطرناک نه کارلی نبی آجی دا اسے دو زیشی دا دا جانم د دا پارا دکھا نوزک آغیوی چه موند دی خلق و سرانو شوی او زی چه زمون مقام تی زان لی جدای اللہ موت تی او ساته او پین زن صفت وَال اگه خلق ده کلچ دی خرج کئی لم یسرفو اصراف نکئی دردی خصیفت ده خرج موم کئی ور اصراف بنا کئی خواه اوش پاگم ولم یقترو بخل بنا کئی کمی بنا کئی داند مومنان اصرا نخواه چاگی بخل کئی وکان بین ذالک قواما اووی پمینس دده که برابر گزران قواما ددی گزران دد اگر بلکل پا ميز نه اسراب کی او نه بخل کی بلکه درمیانه جون تی رئی خوا او بیلی اسلام صفت کرو ردا سجون او بیلی و جچادا سجون اختیار کنده بچره غریب و مختاج نشیخا او ام صفت والذینا داغ خلق دید رحمان بندگانو لا یدعونم اللہ الہا آخر د الله سره الہ بل شرک نکی او اتم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نقتل اي نفس حرام تحريم كدي الله وجل و مغر بحق د اسلام الا بالحق يا جنا كاردي او باغاندي رجم او يا قتل كدي غان قصاص شو اسلاميكم القصاص بس يا مرتد دي ديننا او قتل كلو شو دادري دي خبر دين سوا نور اجازت نشتا مسلمانن خبر مےن تاسو مسلمان یا دی نفس قتل يدل هغه په کوم خبرو کې مسلمان نه دی او نفس قتلل دا په کوم خبر باندې جایز دي څوک پدې پوښتې ندیناوګه تاسو کې نه دی برته وای کنه او چیرې غاړه کې راځه کنه زه لوګنه رد قتلل جایز دي یاده غشانت نور نه بسره دقدرې خبرې دی ښا ولا یظنون نه هم صفه لنا بن کای دی دا کار بالکل نه کې مؤمن فردا نه وما ينفع ذلك غسوت كيدا كارو دا سمرو گناونه جزکر شو کدی کس کوي یلقا عذاما دو بوار رسیديږي اگې کاندره جهنم تا چاګه عذام وي پيومنادار ذم یلقا د خپل گنا سره او د هغه سزا سره دا ظاهر او سنه معنی العذاب يوم القيامه د چن بغلي شیدل په عذاب پر قیامت ويخلد فيه مهانا او همیشہ پاکی کی رسوہ جاننم تب اگر زلشی دوچن عذاب بائی او همیشہ پاکیوی محانا درس پاکو رسوہ بائی الا منتابا لسم صفت مگر اوزو کو جتو بے ویستا او ایمانی درس کو ایمانی صحیح کو محکم کو دیو لسم صفت شا و عملا, عملا صالحا او عمل کو عمل نیک کو دیو لسم فاولائی کی دا خلق به بدل بکي الله پاک سيئاتهم حسناته بده د دي پني کو سره غناونه دي پني کو سره داوله بدل کی نو خدا معنی ده چې تروز به غناونه کول غوښوله الله توفيق ورکړي نه پځي باندې کې کوي نو غنا غناونه بدل شي او یا دا مطلب چې وبوري الله رب العزت نو دي بندا چې څومره غناونه لري داګه په مقدار بولنه کوي ورکی اجرنا ثوابنا بوله ورکی و كان الله غفور رحيما دل لا بخن کي رحم والا ومن تابا خرجت توبه است او عامل صالحا عملك نيكا فانه يتوب الى الله متابا حس يقين اندي روزو کي الله تا فروجو کول سرا دې دي ديار لسمس پچ جدكنا بته دې کي روزو لا الله تارا برسخ مخ کي ترکه مخلوق زکروکو ناغاغو چکو پر ناراله اسلام تا وديني ایمان تا illa mantaaba wa aamana او ta jzikr ki wa mantaaba wa amila salihan nu da wa khalaq mu'minan di hugunaun ta shwidi nu toba ba si aw be amal si ki allah ta rojo ki aw salah lahsam sifat wal ladina la yashhaduna az-zura wa khalaq de che na haziri ki der daro gata la yashhaduna az-zur de sana kai da gunaakar درود ورول پالا بانده ده تنحاز دری که لایش هادو نزدور و اذا مر رو او پینز لسم سفد دی کلاچ تیری که دی عباس کار باندې مر رو کراما نو تیری گی در فائزتو غق نکی غلی پتیر شی پرواں پی نکی یو مانا دا یادا چه اگزه که موقع مقیتو گوری نو جمع قخی نو دعوت ورتو کی پیان ورتو کی نسیت ورتو کی چه یارونو دا مکوه دکیل پا کارونو په عباس و دنیاوی کارونو باندې چرا تیری گی چا ملک داغی مرو ده مر رو کراما نو دی دیر پا عزت سر راتیری گی <تصفح> عبدالله و نی مسعود رضی اللہ عنہ راتیری ده پاس خلقو بانده یقین دقشن عباس کارونو کی راتی لگیا ہو نو دی پی خاموش راتیر شا پروی پی انسا تلا و ندری دورتا وی نکتل ورتا نو بیو ویخا چا لقد اصبح بن مسع ابن مسعود سحر کو امز ماخام کو په داسه حال کې دې کریم ده اثره لګی چې مرو مر بل لا کوي مرو مر کراما چې داسه پر عزت سره تیریږي چې داری په اعتراضات او بخندني خپل لمن نه داغدار کی او دا بنا پوسړی چې اگر شوډری کې وته چردا خو دې لګیا ونه نو زما تو درې د ماسه ننداره مې کوله نه مؤمن به د اننداره نه کیخه او به تر دغم نشي نصیحت ورته وکي وبدازه موقعي چاري به را شورون شي چې کارونه نشي د دوم به ديو شه نو خلکو م غلطي برته اخلي 14 نوم صفات والذين اذا ذكرو بآيات ربهم اغه خلک دی کله جواز کولې شديدا بآياتونو دربد دي لم يخروا عليها نبرهوسي پاګي باندې صوموا اميانا كانوا اولاندو چې کله تقران ویل شي نو دي کانو اولاندني بلکه خبر اووري ضرورتي کو ځکي او سترګي رانا شي دا سي پات دې دي چې آثار پېکيږي د قران د بیان او ساتلند کرکی لکه د ګټ د بوت پر شان نه نه اووري نه وی نه دکه شانتي بلکي صفات جديدایه چې آثار ته قبلي د قران او السم والذين يقولون او دی چواي ربنا هبلنا اير باراكي مونلرا من ازواجنا زمون د بیبیانونا و ذریاتنا قرۃ اعین او د اولاد زمون نا یا خالده سترګو یول ولثم صفات د زی سره چې دعاب کی چ الله زمون د بیبیانو دیندار او ګرځه چې زمون په سترګي اخیږي چې ویني چې دی لګیالي وړاندولین او مونز کوي په ورو ته سبق خي جسم رده دین کارونه کوي زمون په سترګي اخیږي په دیندار زنه او کې حسن او الله دا زمون د پاره د سترګو یا خوالیو ګرځي کې د خپل زنانو د پاره اوتلسم د خپل اولاد د پاره د بسوال کې څللا د بچي زمونګ زمون د پاره د خیر او د سترګو یا خوالیو ګرځي پر ذریاتنا ا دا اولاد زمون نه خور د او یو یا خوالیو د سترګو ګلچي یو بندا ا کور ولا بيدنش یا اولاد بيدنش د سترګو یا خوالیو ختم شي دی بیا ټول عمر په مصیبت کې ګيري ده تا مسئلی زیادی دی په پریشانه کې او جنگ جگل خب کانونی او چه دا دعا دی نو بیا پی اللہ رب بولی عزت رحمو کی نو کور خیست کئی اولاد دا دا دا فیدی حدیث پاک کیوی لیو چه یو بند مل شو ان قطعا عنو عملو بس دا دا دا عمل ختمش اوس سنور عمل بشکو ہا دری سیزو میری چردو پاکار رازی هغه سو شیری یو ولد صالح دی نیک اولاد چلو دا پار دواګان غواړي ولګياله او دویم باندې کې دا چې ائلم د جبرخي یوهستو به خلق پیدا اخلي او درم صدقه جاریه دا څوکاره دا څکل دي چې هغه میشه دا پار دته پیدا رسي دا به په کار راځینو چې دا قوم مسلمانو کې ځان بس کنه پر دې د دې چې هغه په کې ما به زروس ته او میخه جواب را بس الالهه تماګمبه ورس پکوینه ترناوي به تر دې په ځای باندې دا کارونه کې یو کړوي aye دو کړوي یا ټول کړوي نو پیدا مو تر ساده او چرسمو ریواج لري په وکړه مې پیدا ورته نه نو لسم صفات وجعلنا للمتقين اماما او ګرته مونږه د پاره د امامانو مشران الله زموږ شاګردان دا سراولې چې هغه متقینانو پرې یو معنا ده جمعنګ مساران امامان و دا دا. او استادانو ګرځي د متقینات او ځې معنا بهتر وجعلنا للمتقین او ګرځي موږ تا بهدار د بار د متقینانو موږ د پرېزګلانو خلقو تا بهدارو ګرځي اګه سوق دي امامان په حال کې چې امامان وی مشران زموږ نیکانو ګرځي موږ د هغه تا بهدارو ګرځي ګلایک یوزون الغورفۃ بما صبرو دا خلق دی ور بکلی شریطا به بدل که الغرفه تا بالا خانه دا جنهتا به ما صبرو دی وجه چه دی صبر کرده و شلم صفتی داره چه دی با صبر که کار که کسم تکلیف و سختی پا دی رازی دی دین با باب کی نو دی با صبر که استقامت بکی او دا خود صبر خواه او میور چه یو بنده ترسی دار دی, دی صفت ذکر شن دی خلقو خدا شل کرده دی خلقه شل صفت چه پا کراغلو چې دنیا کارنګي خو آخرت یو ګټ وویلقاون فيها او مقام مقولي بشدي سلام دې کې ملائک وویلقاون بیا پيش کولی بشدي تا بده جنت کې تحيات و سلاما پيشکشي او سلام ملائک برازي او سلام ورته کې اسو خدامو اتحاد مرگ بو وخت وویلقاون فيها چې کله د مرګ حالتې او دې دنیا رخصتي ګر دې پانی او حقيق دنیا او بدر بهتر سفر روان دي نو چې ملایک راشي نو پيش کوشي به روان دي اسلام بوته وکی در باندې ګور سلام وایخد هغه طرف ولوم سلام وکړه پدې وایي شردا جواب به ز څنګه ما سره قیمتی څه دینو بس دا ونه واخله روح به ترا واخله دی او بیا جو جنت ته ځی نادباوندک سلام او تحیای قیامت کې باندې ها خا. خالدین فی ہمیشہ وی په کې ده جنتونو کې ده غړو کې حسنات مستقر ومقام ده هر خيصته ده زيد دامي او زه راستوګنم مستقرن چې کوم زه يخ سوري خيصته و بي الته سره دمو کې نور خوشاله شي چیرې پلان ده کې مې دمو کړو دات ته مړ هر کوله ده وړي نور مل خوشاله شي نبي اجازه مې شوالي شو زره او کور شم دا خو بیا ډېر نو احسان او نعمت کې لهجه ده حق برس ته صالحانو ذکرورسو نه اخر کې د ذکر کې مختصا درو او ولرا چې تاسو قوم له دیایه کنه وکلا پر یادم نکولې الله ته تا. نو تاسو بهم عذاب راغلو دنیا کې وقل ما یعبو بكم ربي وای ورته ایس پروانه کې بداسبه نه رب زمانه چې آزاد دل در کې خلاقوم کې لولا دعاؤکم کشر نه وی دا دعاګان استاسو یوه مانه خدای را چې ک تاسو غیر الله د आवाज نکولې ادو آغانې پري ادنا نو الله سره کارې تاسوعاد درکي په زکه درکي جتا څو چغه و هي غير الله تا اوديم ما يعذو بكم رببي تاسو ګرځې په تکبر باندې دې عباد الرحمن له صفات درکي نشته نو زما در پتا څو ز پروان عذاب به درکړو لو لا دعاءكم او کستاسو تاسو دا پرياد او بل ننې و هي تا ور باندې عذاب رست کی غنخ چې که تاسو دا پرياد نو عذاب به فقد جزابتهم فصيقنا تذو تغريب کړې فصو فيكونوا لزاما فذر ذا شش وبذ عذاب لازم بتاه سو پوری خلاص بتني شي عذاب بدر باندې راش سورته جوابات او شبهات او درې دل دعوه سورته تبارك سره تبارك الذی او سوسو زله چې دما سره نه لمن له کوم راشه وي دا تباشه وي نزول کې پس د صورت الواقعانه مخکې الفرقان کې صداقت د پیغمبر ذکر شو ن صورتت کې تسللی یا مخکې عقللی دلو ندل ته نقلی ذکر کوي یا مخکې زواجر ذکر شو ندلته د عذاب دوي ذکر ده او دغې نمونې ذکر کوي سرت کې تسللی د دباره د پیغمبر په دو خبر او سره بنجات المؤمنین وهلاكه الكافرين مؤمن ان لنجات وركم او كافر بها لكم ټول صورت په دیمان باندې لګې دلې تسلید بار رسول الله صلى الله عليه وسلم اول باب نو حياتنو کې تاریخي ترقیب د قران ته او دعوې د کر کې تسلید پیغمبر ته تازه جره وتا خويب او مختصر دلیل عقلي بسم الله الرحمن الرحيم طاس ميم الله اپوئی گئی باصل مراد دی حروبو دا قرآن حصہ او دا قرآن اعجاز طفق اشارہ دا زمان پر اعتقاد او ایمان دے جدا دا قرآن حصہ دا او سو چو دا اللہ مراد دینا زمان پر اعتقاد دے یقین دے تلک آیاتو الكتاب المبین دا آیاتو دی دا کتاب واضحا المبین چې دی پاک پلا مدعا بالکل واضحا دے کم مقصد چو ذکرکین آغاق کار دے دا اللہ صفات دا او د ذکر سره او حلال او حرام حرا نوواده ح کړړي دې بیان بکول واړی نوکه خل نه نوته برڅ ک ځان برډیر غ موف کر نه حاله کې دا د اوور د سرت روستزیکر کوي د الله باخی ن س شاید تو حال کوون کې خپځان لله الله یکو مؤمنین چېنري د دی مومنان دیمان دی نه را وړي نوتهڅ کې ځان حالې او ځان بربا د باخې د دې د موجي د دې ایمان وروړي کچره مونږه ایمان وروړو ته مجبور کوو امتحان بابا کې بیا نه دا خدای الله رب العزت د طلب امتحان نه کنه ها ان شاء کچره مونږه ووواړو ننزل علیهم کو بدی باندې من السما ایتن د اسمان ایت معجزه ففلت اعلاقهم نو بغردی سټون د دې لها خابین هغه تا جزکون کی هغه تا مجبوراً به بیا مانی خدا سے زکه نک وجه دیګه زمونږه امتحان نشته امتحان دار چدي خپل اختیار و ګوري او سوچو او <تصفح> اسلام کې ایمان ورودي تا دی خلق الله ته ځان پریشانه کوي ځان هلاکه کله نبی صلی الله علیه وسلم ویډر پریشان او غر تبو خو ته چی بس دې نه اور غلې دے دا باندې هیڅ ثواب و تسلل براغلا انبئاء و سردخل مشن دمره پور غم و فکر و خار و قرآن و تدخل قطاع من ذكر من الرحمن محدث نرازه خلق تاهس سواز و نصيحة الرحمن تازه محدث نوية و تازه ذلك الوقت اعتبار سرى إلا كانوا عنهم عرضين مگر و لئي لا غير مخالون نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نمو نور دې خبرې دې واځي عذاب راځي فقد كذبوا فياقینا دي تکذیب وکوا فسياتيهم فذردا شراب شدیتا امبا وما كانوا به يسخذون خبر دا اقا سو دا غي عذاب چې دیور پره خندل دیور پره ټوکولی نګوره واځي اعتراض ندي تکذیب دي استهزاء دا نو دمر جرمونه شلایو دې عذاب راځي کنه فسياتيهم تخویف دیګه چه عذاب والرازی ایلی ریبانی نو کدیوی چه سنگا نو قرآن و مجید ورطا اقلی دلیل ذکر کی مختصر چه دیز مکی تاو گوره نو پا دی که سم رخکول فصلو لڑی سم رخکول اچه بل روز گوری نو بیا واقع اغشانتی نی وچ شوی مهد شوی از پا دی پراتی خل پل بیا رنگ و شوشا داگی نی اولا میا رو الى آینه ګوري داخله غوونه کېتا کم ام بثنا بیا چې څومره ډیر ځار غونګلې مونږه پدې کې مین لزوجین زو جن کریم جوړه هيستا څومره کولې هيستا جوړه پدې کې پیدائش بلټي ونی غیاګانی نو څلخته پوری ابیا خلکه سې کېو یقین نه راځي چې هغه داس مکو چې بده کېدا تربړې بڑے پورې وا خولاله څومره هيستا اوس هغه کې څه شنه کړی او ګورو پکېم په نظر ثاند ناراضي رضا کا شانته تاسو باندې ما عذاب راشي او تاسو دا تکبر و دا او دا استهزاء او دا مسخره او ټوټکی ب بیانې ښا ان فی ذالک الایه یقینن بدهکه خامخه عبرته نلا د قدرت نخ دلل و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د دی دین مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینن رادست خامخ آقا زورور ده رحم و عالا ده ده صفات بده آقا پدی صورت کی چه آقا عزیز ده آقا رحیم ده مومنان بچکی ده رحم ده او زورور ده دشمن حلاکی ده ده اونمونی بتا د ذکر کی پدی صورت کی دا تمحیدو اول بابو ده نرستو ده انبیاء ذکر کی تذکیر ده پارا چه برد تیواخلے نصیحت تیواخلے اول پاگه کی واقع ذکر کی ده موسیٰ علیہ السلام. او داګه خلاصہ دا دا چې ستا په جون کې مونږ ته دا راځي اعتیان قوم ظالم تا بیان قوم ظالم تا اول وستا ده پردا خبر چې اعتیان بکي ظالم تا بیا بیان بکي ظالم تا اول برا شنو ظالم قوم سره به ملاقات وش بیا وته بیانو کې چلته بیانو کې راغو بتا باندې الزامو لګي نو بیا با در بانده احسان جتاوی چه بور ما در بانده احسان کرده ما دا نو چه تا نو دخپلی خبری نه نو دمکی با در لدار کی نو چه آگه امو نشی نو بحث برا سر شورو کی چه خست تا سو مطلب ده تا سوه نو چه و چه و چه و بحث برا سر او کی نو تبو تا معجزه یا دلائل تحق دلائل بو او بیان که تایید که به معجزه امرازی هم بیا و پا ماثم نمبر کے باب سازش کی بیاستا خلاف لمقابلہ بو کے بیا بیان جام دغور دا واقعہ رسول سلام و اذا نادى ربک موسی ایاذ جاواز کور رب ستا موسی علیہ السلام تا تر اته سپیتم پردا واقعہ ذکر کی تفصیلا انذل قوم الظالمین شراشاد قوم ظالمتا ظالمان خلق دی تراشا قوم فرعون قوم نفران جو مشرمل ظالم دار تو ایسد اللہ نعر نکے قال ربي وي موسى عليه السلام اره بزما اني اخاف يقين ان زيريم ان يكذبون ذي بزما تكذيبكي خبر بلا برني اوريد لي اذما تكذيب بوكي لو كار بنيم گلي پاتشي ويا ذي قصادري او تنگيگي سينازما ولا يان تلق لسانيه او نچليگي جبزما فارس ال هارون نولگ هارون تا ذي ما سر ملك ريش بنبواتكي زګ دې چې زما ته زه بوکی نو مالبا <سؤال> وسره دې سينو مې تنگ شي زګ ټول <سؤال> دربار भेटل خلک به زما یوازه نو دې سره زما جب بیانه چليږي دغه سيدو وزینا فارسل الہ هارون الله تمام سره د هارون وملګری کا الله رب العزت ولا غسالم قبولک او بيه وی ولهم علی ذنب نو دې دې پاره پما باندې ذنب دعوه د ګنا ده او الزام د ګناره دانوې شری دا اوص نه ده ځکه چې مثال سلام کو غ سړی خپل اختیار باندې نو قتل کړي د د ځمب نرات دا د ځم ده چېدي بهمه باندې ظام د اوشته تاه په اقون پهېګ جدی به قتل کې ن به نیمګې پاتې شي قتل نه ده خو یره ده چې د خبره به نیمګلی پاتې شي قاله کلله اوله جرم دا نه ده فه لاړشي دواړه हरुण ने सलाम उन दर फरका दुआ दे कबूल ले दरखास्त मंजूर दे बे आयत ना और मौजजा बदलेल जमान का इना माकुम मुस्तमीउन यकिन मुंगा ता असर योरीद की फातिया फिरौन عاش दवाल फिरौन त फकूल है इना इना रसूल रब्बिल आलमीन यकिन मुंगा अस्तादि दरब मखलूकातियो बयान वर तौके او بل مطالبه مطالبهې د بنی اسرائيلبارهي ان ارسل معنا بنی اسرائیل چې پری دا زمون سره بنی اسرائیل چې هغې اصل ملک آخو شامو براهیمله اسلام بهخت کې خ دیوس ل اسلام السلام و چې مصر م سره ته راغلو او دلته په دقوم کتیانو سلمونونه شوورو ناغې تهوي چېله زادی وررکېدي د خپل غلاینه او باې د نبوت قوم دیبان تا سللمونه شوورکرلو موله سلام راغي. اې تهان ضالمتہ او بیا بیان ظالمتا نو الزام پهو لګاو چې تا وسړیو جوړېږي ګور دې زنه یي مقابله شور ورو قال عالم ربک فینا ولیذم او وی پران آی نه پاللې مونږه دا بخل مینس کې وړوکې ته مونږه وړوکې لوي کړي ولवेत فینا اتا درنګ تیر کړي به مونږه مین عمرک سنین دوه مرستانه سوکلنا تسمروح موسره تیر کړي نو بلې دمر موده کې هته دا غوې حجت زمون نه لاړې نو ستنو بوت حاصل شو پیغمبر شوی تو کوم نه لول کېلوې کړي نه پاګه واکه و تا دا خبره نه کولې وفعلت فعلت کلتي فعلت او کله تا خارстаў ها جتا کلوه وانته منل کافرين او ته د انکار کون کونا تا اوبل کارم کړو یاد دی سړې له وجې له موږ هغه تپوس کو نو ور حوالے په احسان جتا هو چمو او به ولې زموږه یو ورکړه چستا کې یادینو او سړېږي وروځي دي اپداسه له پاوڅه کې ورته وی ها وفعلت تا یو کارکلو او کارستا جتا کلو یاد لري وانا وانتا من الكافرين یو معنا ده اته کافرونه کته مون نن کافر وي خداه وخت مون کې او تند شانتوي کافر وي او بل بهتر وانت من الكافرين ته دې ان کارکونه کله خو تند ماني انګار بکه قال مو او موسیٰ علیه سلم از اینکار نکومی او انا من اضالین او زاو ما ده خطاکارونه مان خوشتی به اختیار بانده نده کارید درست خبر امت اصطاست خبر دیری بی آیاس اکتانی دنگیگه امت اصطاست اصلاح کوله او اخلاس میکو در سلیم ام خلاس چې ده ظلم نبج شید او انا من اضالین او خطاکارونه ما خوشتی ده شد کاریده يا تمام انا وانا من الضالين ظوما دغایبو نه روښونه زو بیا لرم کنه پناش استادونه نه یو خمه جرم په بیا ما جرم وکړو چې استادونه لاړل داخل دې استادونه وته نو البته نبوت را کوه ففرارتم منكم فزو او تخته دې استادونه لړم استادونه لما خفتكم لما خفتكم کله جوی ریدم بتا سو چه تا صغبه مصروغ رنزور نو گوره اداه نمانه چرا ده بی گناه ده روز در نلال ما و دیتاو گوره چه او ساره چه او جرم هم کل ده او بیاتلی هم ده او روز تو یواز رازی او اغیقامتا و دریگی سپرویه نشتا نو دلوی دلیل نرده ده حقانیتا و نبوت فواحبالی ربی حکما فصوبخمات ربزم نبوتا او علم و جعلنی من المرسلیم او وی ګارولم زله پیغمبرانو نه او تلک نعمتون تمنحه علی او دا غستا غ نعمت احسان په ما باندې تمنحه علی یاته اسباد په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل چتا غلامان کړي ټول بنی اسرائیل نو کې او ماشم پکې پا تاو پاله نو څه چلو شم راځي قوم دې بنی اسرائیل چې هغه تا غلامان کړي او خپل خدمتونه بگار پکه او ظلمونه پکې نو ځکه نه کې او یو بچي چې تا نن سره لوی کنه دا احسان که. او بالله چه ده تربیت تا بس او جا کرده اگه حالات تا خو گوره چه تا غلامان کرده و تا سرده که تا نوی غلامان کرده نخفل کوری ولتا با پایده کنم انا بن اسرائیل و ورلو و جلیزه خو تا دا کار کرده مطمو ما بانده اخسان که کل چه دادم کیه او دا غیر جوابونه ور کرده پر اوان بلکل بانده رو رو خطا کرده نو به شورو کرده او خبره بدل کرده اوه فران و او ما رب العالمین صدی رب دمخلوقات تو تا چه دا خبر اوک لکن رب دمخلوقات نو دا صدی <خخخ> مطلب او داو چه زمان اسی و اول رب نشتا دا تکم یاده قال رب السماوات والارض و ما بینهما اوه اموسی علی اسلام رب دید اسمان و دزمکو او دا, دا اغاز چپو میانز دیدی ان کن تم موقنین کشریتاس و یقین کون کی زمک آسمان چې په میانز کی دی. دا تول داگو پی اختیار کرد تا خب او دا نستا په اختیار کې هو بظاهيري تور صرف داميس وروبې کنا نور هره واس نو رزي کنا قال لمن حاولوا و يرون اغچا ده جابه رود دنا الا تستمعون تاسو نو راي جوړو دا دي سوې د منلو سشت تاسو د هم قال ربكم و موسى عليه السلام رد تاسو و رب آبائكم الاولين او رب د لمشران تاسو له منبنو اوسو هم نه کنا چستا امر بده استاد پلاران امر دی دکي اشاره را چکل استاد دنیا کې تخمم نه او امران دي نو خدغه واخ کې رب سوق چته نن داوا کوي چې استاد سره به مالمانه نو چته یې پیدا نو رب سوق قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون هو فرعون یقینا پیغمبر استاد اوغه چتاو طریق له شوي نه خامخالي وني دي تو غره تم منګه یا دې مشران باندې روان سي استاذ دې درس کار دي اجازه چې کوم خبره کې تا ما کار کی ما نه نه ريږي اما مخکوسو خبر نشي کولې لم جنوند د خپل عقل کارن کي لوالي قال رب المشرق والمغرب هو موسع عليه السلام رب ذو المشرق و ذو المغرب و ما بينهما اراز جبميز دي کې رب ذو المشرق و ذو المغرب اته جبميز کې دي ان كونتم د عاقلون کجره تاسو کې عقل وی مات تاسو کې <coughs> دا عالم چې مشرق مغرب چلی. او مغرب دی او چې به مې ورس انتظام د چلی تنظیم سوف چلي نورس پګميرا واستل او لاسلسري جاري ساتل زک تر به نديه او سعادت لپاره دار ته جمع کا داوود روا پری کا سبان دي نو دک ده کې هغه ظالم فرعون بلکل مبهوج حیران شو او څو ولا تعالګه څنګه جبراییل علیه السلام نمروت ته ویلوخه چې نور د مشرق نه د مغرب نه راول پته ولهږي نا فبهت الذي كفر دلتاں پیران بالکل مبہوت شغا قال لا يتخذ تا له و پیران کی چرتاون یسو الہن الہ غیر بغیر زمانہ لا جعلنك من المسجونین خا مغازب بغیر زمان تا لادہ قت شونا اجل دشونا زبر جل تواچو وہ صفہ کا خبر اوکڑا خ اوش الہ غیر زمانہ بغیر کہ تا بل اعلانم واس نضبط اجل تواچو نکلا جتا بیان کے نو بارے کے بدلے ذکر کے نو بدائلو کې د انبیانو په سلسله کې معجزې وي نو موسی علی السلام ورتوي قال او لو جئتوک بشئم مبین وي موسی علی السلام اگر چې ضررنده دیو شی ډیر ښکارا بیا باندې انتدا کار کې خپل اراده به دې چتا چل تکوم کېل تا کېو عجبا معجزات خو ما اوګه توم منې لاټو دې منې چې دا غوري نسحر دی نه دیو باندې په اختیار کړی قال فاتبه نووی اغوچ رول دیلالا انکونت من الصادقین کچریت و درشتنونا رولا اغوچیزا چطوئے سشیلی فالقا وصاو نوی وردولا همساق بلا فائدہی صعبان مبین ناس آبا <ت back on crisis> آجدها آب و اخکارا و نتغیده او راویست الاسپل دکریوان فائدہی بیضا اولی الناظرین ناس آبا آجد تکس بنو دبارد چکه په د قتل نو حیانانه دل ورته دا څنګه چلله نو کله چې دا مانځلې ولید پیروان نبی اخوغه سره یې سنو نبی چې دا بس موږ باندې خبر او کوه اما شوړه بکاو نو ور آتم نمبر کې بتا ته سازش جوړیږي جته کله بیانو کې د حق او د لایل ذکر کې